Моя колишня студентка Ліна була однією з небагатьох учнів, заради яких я ще тримався на кінофакультеті як керівник курсу. Вступаючи до театрального університету, вона відверто повідомила, що виконуючи волю батьків, вчиться в якомусь економічному вузі, і що батьки категорично відмовились фінансувати ще одну, на їхню думку, неприбуткову, хибну, і безглузду освіту. Тому заробляти на навчання вона буде сама. А той вуз збиралася полишити, щойно вступить до мене. Була впевнена, що вступить. Подимки я одразу охрестив цю нахабу віслючком. Але на курс довелося взяти. Дурень був би, якби не взяв. Мав єдиний сумнів у спроможності оплачувати навчання. Адже до когорти бюджетників вона не потрапила. Через те друге навчання. Але дівчина досить добре зналася на комп'ютерній графіці і заробляла непогані гроші, як комп'ютерний дизайнер. Робила каталоги, художні альбоми, мала купу замовлень на верстку складних наукових монографій, що потім стало в нагоді коли я взяв її на роботу в свій продакшн. Спочатку не уявляв, навіщо їй, мабутньому менеджеру, менеджеру торгівлі, потрібна така химерна і неприбуткова професія, як кінодокументалістика. А вже згодом мав суцільне задоволення від її ідей, вміння все схоплювати на льоту, а головне – того шаленства, з яким вона йшла до своєї мети коли Курси на другому її брехню було викрито, мав досить неприємну зустріч з батьками, котрі вважали, що саме я збив дівчину зі шляху істинного. Погано ж вони знали свого віслючка. Згодом, цілком підтверджуючи мою теорію про невипадковість, саме Ліна познайомила мене з Мариною, лікарем-дефектологом, яку порекомендувала для матері. Це була трохи дивна зустріч. Коли я згодився випробувати ще й цей спосіб налагодження мовного розладу, Ліна сказала, що Марина, Марина Павлівна навряд чи зможе прийняти мене в клініці, у неї щільний графік і брак часу обговорювати приватні справи на роботі. Ну, якщо хочете, я б змогла заманити її до вас, запропонувала Ліна, і ви б все обговорили в невимушеній обстановці. Я замахав руками. Стоп, машина! Сказала б одразу, ти хочеш мене засватати. Яка ще невимушена обстановка. Навіщо? Терпіти цього не можу, благодійнице ти моя. Вона розрегаталася, мов навіжена. У вас, босе! «Перебільшена самооцінка. Теж мені цяця. До чого тут засватати? Вона ділова жінка. Чи ви вважаєте себе неабияким подарунком, на який зазіхають?» Я скривився, хоча давно звик до її вільного способу спілкування. Ну, якщо вона така зайнята, чи схоче витрачати на мене час?» – запитав я. «Не знаю» замислилась Ліна і додала. «Ну, до речі, в неї теж є пересторога, що кожен зустрічний неодружений чоловік – загарбник. Певно, тут ви з нею схожі. Тому вам нічого не загрожує. А лікар вона добрий. У неї німий заговорить. Вона один з небагатьох спеціалістів з дикслексії. Пише докторську. І будьте певні, при її красі і розумі має мільйон мужиків набагато кращих за вас. А у вас ось погляньте в люстерко. Очі як у крокодила Гіни, а сорочка не прасована. Відверто кажучи, протягом всіх цих років різні добродії не раз намагалися втягнути мене в своє коло сімейних і одружених саме у такий спосіб. Знадобилося ще кілька тижнів, щоби я упевнився, що це не підступ, що ця Марина Павлівна дійсно була людиною завантаженою. Через Ліну ми цілий місяць коригували час зустрічі. То у неї не виходило, то я був у відрядженні. Я вже плюнув на всі церемонії і збирався сам піти до клініки, коли нарешті Ліна беззаперечно повідомила, що веде пані лікарку до мене. Довелося трохи розгребти завали і почистити віднаки пучайник. Ця віртуальна Марина Павлівна за весь період узгоджень зустрічі в невимушеній обстановці Ввижалася мені жінкою суворою, огрядною, з вусиками над верхньою губою і дзеркальцем вухо горло носу на високому чолі. А ще чомусь уявляв, що у неї великі круглі п'яти, котрі звисають з боків стоптаних босиніжок. Ну принаймні така сама лікарка колись вирізала мені гланди. Попри ці очікування Марина виявилася стрункою, високою і сором'язливою жінкою з темним довгим волоссям і в кросівках. Вона довго знімала їх в коридорі, незважаючи на мої заперечення. Відверто кажучи, я побоююся, коли жінки аж так ревно підходять до відвідування моєї оселі. знімають взуття, йдуть до вбиральні і лишають там свій гребінець. Колись одна пані залишила по різних кутках стільки дрібничок, що ще кілька місяців після нашого чемного прощання заходила то за одним, то за іншим. І, як мені здавалося, забираючи це одне, залишала щось навзамін. Аж поки я не зробив ретельну ревізію, склавши всі ті речі в один пакет. Отже, Марина роззулась, і Ліна з хазяйським виглядом повела її на кухню. Я зробив їй страшні очі, мовляв, чому ж не до пацієнтки. Але Ліна жестами показала, що це буде неввічливо і негостинно. Марині було ніякого, як і мені. Щойно ми сіли за стіл, втопившись в чайник, котрий не хотів закипати, і вона промовила. «Вибачте, у мене небагато часу. Ліна сказала, що у вас до мене справи?» Я сказав, що справа у мене дійсно є, і не перекир своєму внутрішньому голосу, несподівано додав, що спочатку варто, як годиться, попити чаю. Намагався бути привітним господарем. І відчував незручність, адже не був упевнений, що ліна.